kapitel 8 Och detta var överhuvudene for deras fädernehus och släktregister över dem som under kong Ahaserxes regering dropp från Babylons sammen med mig. Apinjas sønner, Geshom, av Itamarchs söner, Daniel, av Davids söner, Hattush, av Shekanias söner, av Paros söner, Sakaria, och med han var det registrerat 150 man. Apahat Moabs El Jehoenai, Saraias sønn, og Maham, 200 mann. Av Satus sønner, Shekhania, Jahasiel sønn, og Maham, 300 mann. Og av Adins sønner, Ebed, Jonathans sønn, og Maham, 50 mann. Og av Elams sønner, Jeshaya, Ataljas sønn, og Maham, 70 mann. Og av Shefatyas sønner, Sebadja, Mikael sønn, og Maham, 80 mann. Av Joab sønner, Obadja, Jehiel sønn, og Maham, 218 mann. Og av Banis sønner, Shelomit, Josifias sønn, og Maham, 160 mann. Og av Bebais sønner, Sakaria, Bebais sønn, og Maham, 28 mann. Og av Asgads sønner, Johanan, Hakatans sønn, og Maham, 110 mann. Og av Adonikams sønner, de som var de siste, og dette var deres navn, Elifelet, Jehiel og Shemaya, og med dem 60 mann, og Abigvais sønner, Utei og Sabud, og med dem 70 mann. Og jeg gikk i gang med å samle dem ved den elven som renner til Ahava, og der lå vi i i tre dager, så jeg kunne ta folket og prestene nærmere i øyesyn, men jeg fant ingen av Levis sønner där. Da sendte jag bud etter overhodene Eliezer, Ariel, Shemaya og Elnatan, og Yarib og Elnatan og Natan og Zakaria og, og Meshulam, og etter lærerne Jojarib og Elnatan. Så ga jeg dem en befaling angående Iddo, overhodet på stedet Kasifia, og jeg lade det mor i munnen som de skulle tale til Iddo og hans brødre Netanim-tjenerne på stedet Kasifia, for at de skulle sende oss tjenere til vår Guds hus. Så sendte de oss, for vår Guds gode hånd var over oss, en forstandig man av sønnene til Mali, Israels sønn, Levis sønnesønn, nemlig Sherebja, og hans sønner og hans brødre, 18 mann. Og Hashabja og Maham Jeshaya av Meraris sønner, hans brødre og deres sønner, 20 mann. Og av netinimtjenerne, som David og fyrstene hade gitt til tjeneste for Levittene, 220 netinimtjenere, som alle var blitt utpekt ved navn. Så utropte jeg en faste der ved elven Ahava, for at vi skulle ydmyke oss for vår Gud, for å søke ham angående den rette veien for oss og våre små barn og alle våre eiendeler. For jeg skammet mig over å be kongen om en militær styrke og hestfolk til å hjelpe oss mot fienden på veien, siden vi hadde sagt til kongen, «Vår Guds hånd er over alle dem som søker ham, til beste for dem, men hans styrke og hans vrede er over alle dem som forlater ham.» Derfor fastet vi og anmodet vår Gud om dette, og han bønnhørte oss. Jeg skilte nå ut tolv av de överste prestene, nemlig Sherebia, Hashabia og ti av deres brødre sammen med dem. Og jeg gikk i gang med å veie opp til dem sølle og gulle og redskapene, det bidraget til vår Guds hus som kongene hans rådgivere og hans fyrster og alle de israelitene som befant sig der hade gitt. Altså veide jeg opp i deres hånd 650 talentersølv, og 100 sølvredskaper til en verdi av to talenter, og 100 talenter gull, og 20 små gullskåler til en verdi av 1000 dareiker, og to redskaper av røglinsende godt kobber, atroverdig som gull. Så sa jeg til dem, Dere er noe heldig for Jehova, og redskapene er noe heldig, og sølv og gullet er en frivillig offergave til Jehova, deres forfedres Gud. Hold dere våkne og vær på vakt, inntil dere veier det opp for de øverste prestene og levittene og fyrstene for Israels fedre i Jerusalem, i spisesalene i Jehovas hus. Og prestene og levittene tok imot det som ble veidet opp av sølle og gulle og reddskapene for å bringe det til Jerusalem, til vår Guds hus. Til slutt, på den tolte dagen i den første månden brøt vi opp fra elven Ahava for å dra til Jerusalem og vår Guds hånd viste seg og være over oss, slik at han fridde oss fra fiendens som og fra bakhold på veien. Så kom vi til Jerusalem og holdt oss i ro der i tre dager. Og på den fjerde dagen gikk vi i gang med å veie opp sølle og gulle og redskapene i vår Guds hus, i Mermots, presten Uriahs søns hånd. Og sammen med ham var Eliasar, Piniahs sønn, og med dem var Levittene Josabad, Jeshuahs sønn, og Noadia, Binuahs sønn. Etter antal og etter vekten av alt sammen, og deretter, på det tidspunkt, ble hele vekten skrevet opp. De som var kommet ut av fangenskapet, de tidligere lampflykte, de frambar brennoffre for Israels Gud, tolv okser for hele Israel, 96 værer, 77 værlam, tolv buker som syndoffer, alt sammen som et brennoffer for Jehova. Deretter ga vi kongens lover til kongens satraper og stadtholderne på den andre siden av elven, og de støttet folket og den sanne Guds hus.